Egunon espero esperodotu da gozo bat pasaduzuela. Ointza antolatu baten lekuko gira. Mundu mailan antolatua den ebasketa. Eta langile klasekoek jasaiten ditugu oren kalteak. Ez da afera behia, baina nazkean ilabetetan jasaiten dugun biziaren kariotzea eta eskubide politikoen kipitzea oren ondorio dira. Empresaria hondiek eta politikari profesionalek moltsak diruz gainezkatzen dituzte alde batetik diru publikoaren kutsak, gusttuz eta bestetik lan indajetik gain balio tasaa handiagoa ebatiz. Kresi bakotxean izan koan edo supprimenean adibidez, estatuek dituzte diru publikoarekin banku eta enpresa pribatua handiak beriziz diruz betetzen. Sektore pribatua zailtasunean delarik estatuari laguntza galde egiten du, eta untsaaderik irabaziak beretzat atxikitzen ditu. Laburbilduz irabaziak privatizatzen dira eta galtzeak nazionalizatzen. Manera hortan kapitalismoak aldi guziz irabazten du. COVIda garaian, enpresa handiiek maileguak egin dituzte interes negatiboan. Horrek eja nahi du adibidez, enpresa handdiek, bankuari mila euro galde egiten bad dituzte beharziehun euro itzuli behar zituztela gibeleraat. Langile klasari aldiz ez daulako uparirik eskainia izan. Azken al ilabeteetan klaseertainak ez du gehiago maile gurik egin, interestasek azkarki gora egin baitute Ukrainiko Gerlaz geroztik. Eta klase prekarioenari banku konduan soxiik ez bada ere diru kanditate handiak hartzen dira banku Bankureentzat. Politikariek eta masak komunikabideek, presioen kariotzea, COVIDaren bizkar lehenik, eta gero Ukrainiako gerlaren gain ezagir dituzte. Alta elektrizitatearen kariotzea dibidez, Frantziar estatuaren erabakia izanda. Enpresa privatuekin aliantzak egiteko. EDFN en konkurenteak diren empresei placer egiteko igandu elektrizitatearen presioa. Inflazioa euneko seikoa da gaujegun Frantziako Estatuan, baina nemaitzaureak ez dira luzarako. Frantziako Estatistika Institutuaren intzeko azkendatuek datuek dioten ez, janaria bereziki kariotuko da 2022-en urteko bukaeran. Zehazki, elikagaien inflazioa euneko ama birainokoa izan daitekela dio ikerguneak. Bestalde, lan esku merkea lortzen dute Gara jontan, inflazioarekin lantxarien balorea tipitzen baita, ez baitira lantxariak proporzionalki hemen datu eta geroz eta formuakuntza apalagoko laneskua integratzen baita. Langileak eskaz dituzela entzuten da denetan. Beraz, Frantziak estatuak langabeziaren diru laguntzak ukaiteko baldintzak gogortu nahi ditu. Makronek dio, diru laguntza sistema hori sojotzagoa izanen dela, betegabeko lanpostuainitz baitira eta gobernuaren iritziz egoera ekonomikoa ona delarik. Argidak krisi ekonomiko garaietan burgesia irabazle dela eta langile kasea beti galtzaile. Ointza antolatua disimulatzeko bake soziala pagatzen dute. Gasolinaren presioa hogeita marzentimaz gutituz. Prima puntualak eskainiz. Netflix abonamendua eskainiz. Gastu horiak ez dira deus Momentu untan metatzen ari diren aberastasunaren parean. Ogen aintzinean bi bide ikusten ditut. Bereko ikerian erori eta bakotsak bere komunitate kipiaren interesak segurtatu, bakotsaren ontasunak eta jabetzak babestuz. Hau, historikoki geiemat klasek eta hineko izan da, eta hola segitzen du izaiten Euskalikian ere. Edo... Beste bidea, ebas lehondi eta antolatuei buru egiteko kolektiboki antolatu, jabetzak eta aberastasunak kolektibizatzeko eta unibertsalizatzeko.